Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasainuhu wa nasagfiruhu Wa na'uzubillahi min shururi anfusina wa min sayyati a'amalina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Wa ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tukatih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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد سيدي الرب النبي عز الله هديه شارودين أستاذ شفيق إخوتي في الله مسلمين سيمان إني مليك الله سبحانه الحمد Alhamdulillah kita telah pun menamatkan pembincangan sehingga ayat ke-82 daripada surah As-Saffat dan kita melanjutkan pada kali ini menuju ayat 83 hingga berikutnya iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Aamuz bilaah min al-Shaytan al-Rajim. Wainna min shi'atih la Ibrahim. Ithja arabbu b qalb salim. Ithqalil abihi wa qomhi maada taabudun. Aifkan alahtan doun Allah turidun. Fma zannukum birabbil alamin. Salak Allahul Azzim. Nabi Ibrahim benda-benda termasuk golongannya Nabi Nuh Ingatlah ketika dia datang kepada Rabbnya. Dengan hati yang suci Ingatlah ketika dia berkata kepada bapanya dan kaumnya Apakah yang kamu sembah itu Apakah kamu mengkehendaki sembahan-sembahan saling Allah Dengan jalan berbohong Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb Semesta alam Demikianlah tuan-tuan Terjemahan yang saya pilih dia Sahih Tafsir Ibn Katsir Ali bin Abi Talha Menjelaskan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum Wa inna min sya'atihi la Ibrahim Sungguhnya Ibrahim termasuk golongan Nu Iaitu pengikut syariatnya. Mujahid dulu berkata bahawa Ibrahim berada di atas manhaj dan sunnahnya ataupun cara dakwah Nabi Nuh. Izja rabbahu bi qalbin salim ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci murni. Kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan dan puan Allah sekalian ini merupakan satu bentuk tashbih, istiara tabaiyah. Ya itulah digambarkan Nabi Ibrahim ni seolah-olah seorang yang datang bertemu dengan raja kalau nak dibandingkan di sudut bahasa Arab kalau kita pelajari lihatlah dalam ilmu balagha tuan-tuan. Seolah-olah macam seorang yang dikasihi oleh raja datang kepada raja membawa sesuatu yang amat disenangi oleh raja. Ha, demikianlah di tashbihkan seperti disebut oleh Abi Sa'ud dalam tafsirnya bahawa datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hati yang selamat sihatul yang bersih ini sepertilah seorang pemuka yang dikasihi dalam majlis diraja membawa kepada raja satu tuhfah, tuhfah thaminah, membawa satu harta yang amat disenangi, satu perkara yang amat menggembirakan raja untuk menerimanya. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tak samalah, tak layak disamakan dengan mana-mana raja, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beri kepada kita, lalu kita yang menjaga dengan baik hati tersebut, dipenuhi segala amalan dengan ikhlas, maka seolah-olah kita ni baru satu benda yang bukan Allah berikan Padahal Allah yang telah memberikan daripada awal tuan-tuan Hati, tubuh, anggota, kesihatan Tak ada benda langsung yang boleh kita claim di depan Allah tuan-tuan Isteri kita, Anugerah Allah juga Bukan kita buat sendiri Anak-anak kita, Anugerah Allah SWT Itu ketetapan Allah untuk kurniakan kepada kita Pekerjaan Apa jua benda yang kita lakukan Kita seorang ahli peniaga yang berjaya businessman. Pekerja mempengaruhi Allah SWT. Benda yang kita buat, apa dia makanan. Apa jua benda yang kita hasilkan semuanya daripada kurniaan Allah SWT. Tapi untuk beritahu kepada manusia kefahaman Allah begitu menghargai kedatangan surah hamba dengan qalb salim. Hati yang selamat sejahtera kalau kita yang pernah kita pelajari yang surah syuara yang lalu. Yawma la yanfa'um malu wa la banun illa aman atallah biqalbin salim. Ijtifak ulama untuk menjelaskan bahawa kita datang bertemu Allah Subhanahu Wataala, penerimaan itu berlaku dengan sebab hati yang ikhlas, tahu yang benar dan mengikuti sunnah, mengikuti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan amalannya. Tidak ada bid'ah, tidak ada mana-manda -mana dalam urusan agama. Ikhwatul ilah, muslimin, muslimah yang rahmati dan dikasihlah sekalian Jadi perkataan syi'ah ni kalau kita dia asal bahasa Arab, sebagai contohnya dalam kamus al-farid dalam kita kamus al-mufradat uli al-asfahani al sebenarnya diambil perkataan asyya' asyya' makna ni merujuk kepada kayu kecil yang digunakan untuk membakar kayu besar sehinggalah semarak tersebar itu sebut jadi sya'a ni makna intashara tersebar jadi satu yang tersebar makin hari makin banyak dan ada sokongannya dipanggil sebagai Syiah biasanya Pengikut yang menguatkan siapa yang diikutinya Mengikuti jejak langkahnya Demikian juga kalau orang yang tersesatnya pun Kita panggil sebagai Syiah juga Jadi satu makna yang asas Kepada perkataan ni Dia dua makna, satu golongan yang sesat tersebut Yang berpangkalan Di negara Parsi ni tuan-tuan Berkembanglah menjadi Iran Dan sebahagian besar daripada penduduk negara Iraq Dan malangnya Tersebar boleh di negara kita ni Bukan atas asas usul keluarga tapi atas kejahilan untuk mengikuti Maka tuan-tuan atas dasar itu mengatakan bahawa Perkara yang benar Dagi satu maksud Syiah ini Dagi satu yang benar Bahawa Nabi Ibrahim adalah pengikut Kepada Nabi Nur Jangan salah faham ni ya, tuan-tuan Jangan kata Nabi Ibrahim Syiah pula dah Maksud Syiah di sini pengikut Makna yang asasnya, asalnya Ia adalah pengikut Jadi Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Nur alaihissalam Para Nabi ini semua diutuskan dengan syaringat yang sama Dengan akidah yang sama Jarak masa diantara Nabi Nuh Dengan Nabi Ibrahim Al-Fani Wasidtu mi'atin wa sanatan Iaitu 2,640 tahun Seperti disebut oleh al Nasafi Dalam tafsirnya. ni Madariku tanzil wa haqqa'iku ta'wil Jadi 2,640 tahun Dan diantara mereka ni Ada dua orang Nabi Iaitu Nabi Hud dengan Nabi Saleh nabi Hud dengan Nabi Saleh. pernah Pernahlah kita uraikan dahulu dua orang nabi dan surah-surah terdahulu surah Al-Anbiya sebagai contohnya. Ikuti bila musim-musiman ini rahmatin dan dikasih sekalian. Jadi di sini disebut lagi ta'allaqa bima fi syi'a, miman al-mushaya'ah, miman syaya'ahu ala dinihi wa taqwa. Jadi Nabi Ibrahim mengikuti Nabi Nuh. Kedua nabi yang mulia ni memperjuangkan At tauhid. Memperjuangkan Akidah yang benar menyelamatkan manusia daripada syirik. Antonio ni mulakan rasa sekian. Menyelamatkan manusia, mengajar manusia untuk ikhlas dalam amalan kepada Allah Subhanahu Wa Ini adalah perkara disebut oleh para ulama daripada kata-kata perkataan asyiah ini, syiah. Lebih jelas lagi kalau kita perhatikan surah Asy-Syura, Allah gambarkan bahawa setiap nabi ini membawa akidah yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'alakum minaddini ma wasa bihi nuhaw wallazi auhayna ilaik. Wa ma bihi ibrahima wa musa wa 'isa an aqimud-din wa fi. Dia telah mensyariatkan kepada kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu tegakkanlah Islam janganlah kamu bercah belah tentang tentangnya. Jadi Syiah ni dalam erti kata yang asas menuju kepada kesamaan kelompok penerus yang menyambung ataupun dalam erti lain kelompok iaitu Nabi Ibrahim termasuk dalam kelompok Nabi No iaitu yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan yang tidak boleh bahagi menolak semua bentuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idza ja rabbah idza izjar rabbahu ni dapat juga diertikan kerana kedatangan beliau dengan hati yang bersih merupakan alasan mengapa baginda termasuk pengikut dan kelompok Nabi Nuh alaihi salam. Salim ni tuan-tuan yang digunakan sebagai sifat kepada kalb kalau kita belajar bahasa Arab. Salim ni Allah sifat kepada kalb. Ini panggil qalb boleh panggil sebagai mausuf. Asasnya asalnya bermaksud selamat. Iaitulah Sihadu padanya sebarang kekurangan, baik lahir ataupun batin. Sedangkan perkataan kalb bolehlah difahami dalam arti kata Wadah ataupun alat untuk satu kekuatan untuk meraih ilmu pengetahuan. Jadi kalb yang bersifat salim adalah yang terpelihara kesucian fitrahnya, yang mana pemiliknya mempertahankan keyakinan tauhid serta cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Jadi kalb yang salim adalah kalb yang tidak sakit. Sehingga Seseorang itu sentiasa merasa tenang Terselamat daripada keraguan dan juga kebimbangan Dan juga tiada padanya sifat angkuh Benci, dendam, fanatik, buta Tamak, haloba Tiada padanya sifat-sifat kedekut, sifat-sifat buruk yang lain Seperti yang dijelaskan oleh para a'imah A'imah itu tafsir Kita boleh lihat dalam tafsir Ibn Jari Tabari Kita boleh lihat dalam tafsir Qutubi Kita boleh lihat Rumusannya dalam tafsir Zahadil Masir Juga dia sebut juga oleh Al-Imam Al-Khazin, Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ini pandangan-pandangan yang dikemukakan. Urwah pula berkata, iaitu kalb salim ini hati yang tidak suka melaknat orang lain. Urwah, yang tuan, -tuan lupa Urwah ni pernah kita kisahkan tentang perjuangan beliau, merupakan anak kepada Az-Zubair dan ibunya pula merupakan Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anhu wa radhawhum ajma'in. Ini Urwah bin Az-Zubair ni adalah anak kepada Abdullah bin Az-Zubair ahli syurga. Abangnya Abdullah bin Azubair yang selalu kita kisahkan tentang perjuangannya Mempertahankan Islam itu walaupun akhirnya mati Dihempap dengan batu-batu Kaabah Kerana pergisar melaku di antara beliau dengan Bani Umayyah Urwan ni tuan-tuan, ceritanya menarik Biarlah kita bawa berkali-kali pun tak mengapa tuan-tuan tuan merujuk -tuan. tuan -tuan kisah-kisah seperti ini Sebagai contoh dalam buku putajuk Rasul Mulia Umat Mulia, Akhlak Mulia Milikilah buku ini dan bacalah sebelum kita tidur tiap, -tiap malam Untuk anak isteri kita desa para salafus salih. Allah bin Az-Zubair ni ketika kecilnya lagi sudah nampak tekadnya untuk menjadi seorang alim. Bila abang-abangnya dengan sepupunya bermain-main dekat dengan Kaabah ni, maka yang Abdullah bin Az-Zubair berkata dengan bangganya saya nak menjadi pemimpin Wainsa, ahli politik. Dari kecil dia minat tuan-tuan ya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak-anak pun punya kecenderungan yang sama tuan-tuan. Antara mereka pada waktu cuti seperti ini ke kursus-kursus supaya dapat menggali Mendedahkan mereka kepada apa yang mereka minat Zalimnya kita sebagai ibu ayah Kalau tidak mengambil peluang Waktu-waktu cuti seperti ini Untuk menghantar mereka kepada kem-kem Kursus-kursus mudah mudahan dapat membaiki Membetulkan latihan mereka Karena anak-anak ni tuan Mereka punya tenaga yang banyak Ni'matani magbunun fihimakasirun nas. <minanas> Hadis sahih Mutafakun alaihi Dua ni'mat yang manusia sering Terbabas dalam menggunakannya Iaitu yang pertama Asyihah Kesihatan Yang kedua Al-Farag Waktu lapang jadi keempat budak muda ni Perbincang-bincang Abdullah bin Azim mengatakan Saya nak jadi pemimpin umat Islam Nak menguasai Mekah dan Madinah Saudaranya pula bernama Ustaz bin Umar Zubair Mengatakan saya nak jadi Pemimpin dua negara Irak Iaitulah Kufar dan juga Basrah Irak ni negara yang kaya tuan-tuan Padanya banyak hasil Daripada dahulu lagi Dan Abdul Malik Al-Marwan Malik al-Marwan pula Daripada Bani Umawi ni Bani Umayyah ni Ketua Nabi Zufiyah ni Abdul Malik Al-Marwan ni saya kalau kamu nak memimpin negara-negara kecil seperti awak Aku nak memimpin keseluruh negara umat Islam Masya Allah tuan-tuan Mereka berniat berkata demikian di hadapan Kaabah Budak-budak kecil ni punya niat yang besar Anak-anak kita kalau fikir besar hebatnya Tuan-tuan ini mulia kalau sekalian. Jangan fikir kecil tuan-tuan Jangan fikir pergeseran Fikirlah apa yang boleh menetang kebaikan kepada umat seluruhnya Kan kebaik kalau begitu Fikir bagaimana umat Islam ni boleh dimerdekakan daripada ubudiah kepada manusia perhambaan kepada manusia, mengampun dan sebagainya ajar umat islam ni supaya hidup independen kenapa orang lain boleh hidup begitu? kita tidak boleh ini berfikir besar dream big, think big yang fikir benda kecil-kecil balik-balik pergi sejaran mazhab, balik-balik pergi sejaran benda yang tidak penting tuan-tuan ni mulik atas saya sekarang, tibalah giliran si arwah untuk menjelaskan apa yang dia minat dalam hidupnya beliau berkata saya tak ada apa-apa minat pun seperti abang-abang Tapi Memadailah untuk saya kata Saya minat Untuk menjadi seorang alim Yang beramal dengan ilmunya Yang mengetahui Al-Quran Karim memahaminya Satu persatu dan memahami Sunnah Nabinya dan Hukum hakam agama Dan saya minta kepada Allah biarlah dengan ilmu Yang ada ni, saya mengeluarkan manusia bagi kejahilan dan saya mendapat Ridha Allah SWT dekat akhirat Ru'a ah bin Az-Zuwair ni yang sedang kita pelajari kata-katanya. Ya Rabihu berkata Ifja'a Rabbahu biqalbin salim. Bila dilatang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat sejahtera. Ah ha, ni dia orang saleh ni. Kaya fikirannya daripada kecil, diri bentuk oleh rasa cinta melihat mak orang alim, melihat ayahnya orang alim, melihat kelilingnya ramai para sahabat yang hebat-hebat ilmu, dia tak minat politik. Saya minat nak jadi orang alim, nak mengajar mereka tentang halal haram tentuan masa berlalu akhirnya masing-masing mencapai hajatnya agaknya doa di sisi Kaabah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala Allah bin Az-Zubair ini bagi budak kecil ni akhirnya dia berkuasa memimpin Mekah dan Madinah dan Mus'ab bin Az-Zubair mendapat apa yang dikehendaki itu Tentuannya milik Allah sekalian dan akhirnya sampailah kepada Abdul Malik bin Marwan kepimpinan selepas mati orang sebelumnya Yazid bin Mu'awiyah mati Maka kini Abdullah bin Marwan Menggantikan tempat Yazid bin Muawiyah Tengok tuan-tuan Hajat masing-masing Dekat dengan Kaabah Dimohon kepada Allah SWT ini, Dimakbulkan Subhanallah Tabarakat wa ta'ala Dan sampailah juga Urwa bin Az-Zubair Kepada hajatnya Nak jadi orang paling alim Orang paling saleh. Tuan-tuan Dia mulai kisah Marik kisah ni Kita sedang pelajar, pelajari Bagaimana mereka Mentafsirkan Al-Quran Janganlah beranggapan Dengan bahasa Arab Sedikit yang kita kuasai Kita boleh memahami Macam mereka tuan-tuan mereka merupakan golongan yang beramal dengan ilmu Mereka dilahirkan pada kurun yang diberkati oleh Allah SWT Didoakan oleh Nabi SAW Hidup mereka dikelilingi oleh orang-orang yang hebat Ahli-ahli syurga yang begitu ramai Tapi hidup kita pada hari ini dipenuhi dengan nafsu dan syahwat InsyaAllah kita akan lihat lagi pandangan beliau Dan kisah hidup beliau untuk kita pelajari Terutamanya pada hari Yang mana gerusangnya iman Yang mana nipisnya takwa kepada Allah SWT Kemudian kita pelajari kisah hidup orang saleh ini pada waktu-waktu anak-anak berada di samping kita Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil wabarakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh